Джулія Квін, Бріджертони, книга третя, пропозиція джентльмена. Частина перша. Розділ п'ятий. І знову про бал маскараду Бріджертонів. На думку авторки цих рядків, костюм міс-позі Рейлінг не можна назвати вдалим. Проте він був не настільки поганий, як костюми місіс Фезерінгтон та двох її старших дочок, які вбралися фруктами. Філіпа – апельсином, апруден з яблуком. На жаль, жоден із цих фруктів не викликав бажання їх з'їсти. Світські новини від Леді Уиселдаун. 7 червня 1815 року. Сидячи у вітальні Леді Пенвуд, Бенедикт в соти поплескав по кишені сюртука, щоб перевірити, чи на місці рукавичка. Слава Богу, як і раніше, вона нікуди не поділася. Цікаво, чому він так хвилюється? Чи не тому, що так і не придумав, про що говорити з вдовою графинею, коли вона нарешті з'явиться? Навряд чи, напевно, щось придумає, знайде потрібні слова. То що з ним таке? Так і не знайшовши відповіді на це запитання, Бенедикт, пристукуючи ногою, роздратовано глянув на камінний годинник. Він вручив Дворецькому свою візитну картку вже 15 хвилин тому, Отже, леді Пенвуд буде тут із хвилини на хвилину. Згідно з неписаним правилом, великосвітським паням належало змушувати своїх відвідувачів чекати щонайменше 15 хвилин. А якщо ж пані відрізнялася особливо примхливим характером, то й усі 20. Чорт би забрав це безглузде правило, і чому це люди, на відміну від нього, ні в гріш не ставлять пунктуальність. Містер Бріджертон! Бенедикт підвів голову. У кімнату витонченою ходою війшла досить приваблива, одягнена за останньою модою блондинка років за сорок. Вона здалася Бенедиктові невиразно знайомою. Що ж, нічого дивного. Вони, напевно, зустрічалися на різноманітних світських заходах. Хоча й не були відрекомендовані одне одному. «Ви, мабуть, леді Пенвуд?» – пробурмотів він і підвівшись, чемно вклонився – «Абсолютно правильно», – відповіла жінка, граційно нахиливши голову. «Я дуже рада, що ви вирішили надати нам честь своїм візитом. Звичайно, я повідомила про це своїм дочкам. Вони будуть тут із хвилини на хвилину». Бенедикт усміхнувся. Саме на це він і розраховував, і був бездивований, якби вона діяла інакше. Жодна мати, яка мала дочок на виданні, не проігнорувала Бріджертона. «Радий з ними познайомитися», – промовив він. «Як, хіба ви ще не знайомі?» – здивувалася леді Пенвуд. «От чорт! Тепер вона, напевне, здивується, навіщо він взагалі до них прийшов». «Я стільки про них чув!» – спробував він врятувати становище. «Якщо про це дізнається леді Уіслдаун, а повз леді Віслдаун, схоже, нічого не проходить, незабаром усьому місту стане відомо, що він шукає собі дружину і пригледів для цієї мети одну з дочок графині Пенвуд, що йому тоді наносити візит двом дівчатам, із якими він навіть не знайомий. Леді Пенвуд так і засяяла. Моя дочка Розамунд вважається однією з найкрасивіших панянок сезону, а ваша дочка Позі. На секунду, щільно стиснувши губи, рамінта розтиснула їх і неохоче кинула. «Позі – просто чудова. Щасливий був би познайомитися з позі», – заявив Бенедикт, посміхаючись. Леді Пенвуд закліпала очима, проте, намагаючись приховати свій подив, промовила з дещо натягнутою посмішкою. «Не сумніваюся, що позі теж буде щасливою з вами познайомитися». У цей момент у вітальню увійшла служниця з гарним срібним чайним сервізом, і коли леді Пенвуд кивнула, поспішно поставила його на стіл. Але не встигла вона вийти за двері, як графиня, як здалося Бенедикту, надто різко запитала. Де ложки з монограмою пенвудів? Поспіхом присівши в реверансі, служниця пробелькотіла. Софі чистила срібло у вітальні, мій леді, але їй довелося піднятися нагору, коли ви досить, обірвала її леді Пенвуд. Хоча сама спитала про ложки. Упевнена, містер Бріджертон не настільки амбіційний, щоб йому неодмінно були потрібні до чаю ложки з монограмою. Звичайно, ні, пробурмотів Бенедикт, подумавши, що, мабуть, леді Пенву вот сама відрізняється амбітністю, оскільки вирішила їх подати. Іди, наказала графиня служниці, махнувши рукою. Геть. Служниця кинулася до дверей, але леді Пенвуд, повернувшись до Бенедикта, пояснила, на найкращому нашому сріблі виграв ювано-фамільний герб Пенвудів. Ось як, зацікавився Бенедикт. Отже, герб, зображений на рукавиці, справді є гербом Пенвудів. Чудово! У нас у Бріджердон Хаусі нічого подібного немає, зауважив він, сподіваючись, що каже правду. Відверто кажучи, він ніколи не звертав уваги на предмети їдальні та чайні предмети. Мені дуже хотілося поглянути на ваше столове срібло. Невже? – зраділа леді Пенвуд і очі її зблиснули. Я припускала, що у вас тонкий смак. Бенедикт стримано посміхнувся. Треба буде послати когось у їдальню, якщо, звичайно, це чортове дівчисько встигло його почистити. Вона гидливо скривилася. Від чого обличчя її набуло вкрай неприємного виразу? «Вас щось турбує?» – ввічливо поцікавився Бенедикт. Графиня похитала головою і недбало махнула рукою. «Просто я подумала, що так складно знайти пристойну прислугу. Думаю, ваша матінка постійно говорить те саме. Нічого подібного мати не говорила. Можливо тому, що у Бріджертон-хаусі до всіх слуг ставилися з повагою, а ти у свою чергу... Були щиро прив'язані до сім'ї, але Бенедикт все одно кивнув. Коли я викину цю Софію з дому, сказала графиня, нічого до ладу зробити не вміє. Бенедикт відчув до бідолашної Софії жалість, однак він прийшов сюди зовсім не за тим, щоб обговорювати з леді Пенвуд її прислугу і, вирішивши перевести розмову на іншу тему, вказав начальник Гадаю, чай уже заварився? Так, звичайно. Схаменулась леді Пенвуд і, посміхнувшись, запитала. Вам із молоком та з цукром? З молоком, але без цукру. Поки графиня розливала чай, на сходах почулися кроки. І Бенедикт відчув, як його серце схвильовано забилося. З хвилини на хвилину до кімнати увійдуть доньки графині. Але тільки одна з них виявиться таємничою незнайомкою з балу маскараду. Особи її він практично не бачив, але пам'ятав, якого вона зросту і статури, і був упевнений у тому, що в неї довге світло-каштанове волосся. Він, напевно, її впізнає, інакше й бути не може. Але коли у Вітальню увійшли дві дівчини, він відразу ж зрозумів, що жодна з них не була тією, про яку він мріяв кожну хвилину. Бо однієї волосся було надто світле, Трималася вона надто гордовито і неприродно, загалом холодна та не надто приємна особа. Інша здалася Бенедиктові приємнішою, проте шукав він явно на її, надто повна для його таємничої незнайомки, а волосся зовсім темне. Бенедикт щосили приховував розчарування. Поки його відрекомендовували дівчатам, він усміхався, потім галантно поцілував однієї ручки, пробурмотівши якусь нісенітницю про те, який він щасливий з ними познайомитися. Після цього вдав, що повненька йому сподобалася більше, тільки тому, що її мати явно любила іншу доньку. «Такі матері, як Леді Пенвуд, не заслуговують на це звання», – вирішив Бенедикт. «А у вас іще є доньки?» – спитав він Леді Пенвуд, коли й з поданнями було покінчено. Та кинула на нього дивний погляд. «Звичайно, ні». Інакше я їх привела б з вами познайомити. Просто я подумав, можливо, у вас є ще молодші доньки від шлюбу з графом. Леді Пенвуд похитала головою. Господь в нас із лордом Пенвудом дітьми. В результаті фамільний титул, на жаль, пішов із родини. Бенедикт не міг не помітити, що графиня була скоріше роздратована, ніж засмучена цією обставиною. «А у вашого чоловіка були брати чи сестри?» – спитав він. «Можливо, таємнича незнайомка доводилася Ганінгворту племінницею?» Рафиня кинула на нього підозрілий погляд. «І цілком заслужений», – вирішив Бенедикт. «Подібні питання не прийнято ставити під час першого візиту. Зрозуміло, мій покійний чоловік не мав братів, інакше титул не пішов без родини. Бенедикт розумів, що йому слід тримати рота на замку». Але щось у цій жінці настільки дратувало його, що він не втримався і помітив. У нього міг бути брат, котрий помер раніше. Такого брата він не мав. і позі з великим інтересом стежили за обміном люб'язностями, крутячи головами то праворуч, то ліворуч, то на Бенедикта, то на матір. «А сестри?» – не відставав Бенедикт. «Я запитую лише тому, що сам я з великої родини». Він кивнув у бік Розамун та позі. «І я подумав, що, можливо, у ваших дочок є двоюрідні брати чи кузини. Тоді вони не відчували б себе такими самотніми». Бенедикт і сам розумів, що пояснення не з найкращих. Проте іншого він не придумав. Нехай задовольняються цим. «У нього була одна сестра, наскільки я пам'ятаю», – відповіла графиня зневажливо. «Але вона все життя прожила одна» та так і померла старою дівою. Вона була глибоко віруючою та цілком присвятила себе благодійності. Що ж, отже, тут йому нема чого шукати. «Мені дуже сподобався вчора ваш бал Маскарад», – раптом пролунав голос Розамунд. Бенедикт із подивом глянув на неї. Дівчата увесь час мовчали, тож він про них навіть забув. «Цей бал давала моя матінка», – відповів він. Я в його підготовці не брав жодної участі, але я з задоволенням передам їй ваші слова. «Я була б вам дуже вдячна», – сказала Розамунд. «А вам сподобався бал, містере Бріджертоне? Перш ніж відповісти, Бенедикт кілька секунд уважно дивився на неї. Погляд у неї був жорсткий, ніби вона хотіла його в чомусь викрити. «Дуже», – відповів він нарешті. «Я звернула увагу на те, що ви багато часу провели з однією жінкою», – не відставала Розамунд. «Ось як», – пробурмотів Бенедикт, – «вона була у сріблястій сукні. Хто ця особа?» «Таємнича незнайомка», – відповів Бенедикт із загадковою усмішкою. «Нема чого їм знати, що вона і для нього так і залишилася незнайомкою». «Але нам ви можете відкрити її ім'я», – зауважила Леді Пенвуд. Бенедикт лише посміхнувся і підвівся. Тут він більше нічого не взнає. «На жаль, я маю йти», – чемно промовив він, відваживши витончений юклін. «Ви так і не глянули на ложки», – докірливо промовила леді Пенвуд. «Іншим разом», – відповів Бенедикт. Він не сумнівався, що матінка не помилилася, і герб на рукавиці справді фамільний герб сімейства Пенвуд. Крім того, він відчував що якщо пробуде в компанії малоприємної графині Пенвуд і ще хоч трохи часу, його знудить. «Дуже радий, був із вами познайомитися», – збрехав він. «Ми теж», – відповіла леді Пенвуд і піднялася, щоби провести Бенедикта до дверей. «Жаль тільки, що ви пробули у нас так мало часу». Бенедикт не спромігся їй знову посміхнутися. «Ну і що міг би означати цей його візит, як ти вважаєш?» – спитала Арамінта коли за Бенедиктом Бріджертоном зачинилися двері. – Я вважаю, – почала було позі, але мати різко обірвала її. – Тебе я не питаю. – Значить, треба було звертатися до Розамунд, – буркнула позі, яка зазвичай не дозволяла собі подібних випадів. – Може, він побачив мене здалеку і… – промовила Розамунд. – Він не бачив тебе здалеку. З роздратуванням обірвала дочку Арамінта. Розамунд здивовано подивилася на неї. Мати рідко розмовляла з нею в такому тоні. «Ти ж сама сказала, що він був захоплений якоюсь пані у сріблястій сукні. Я не казала, що він був захоплений. Не сперечайся зі мною через дрібниці. Чи був він нею захоплений, чи не був, він прийшов сюди не заради вас». Зневажливо кинула Арамінта. «Не знаю, що йому було потрібно, але...» Говорячи це, вона підійшла до вікна, відкинула фіранку, і слова завмерли в неї на губах. Містер Бріджертон, який стояв на тротуарі, витягав щось із кишені. «Що він робить?» – прошепотіла вона. «На мою думку, витягає з кишені рукавичку», – підказала позі. «Це не…» – машинально заперечила Арамінта, яка звикла заперечувати всьому, щоб не сказала позі. «А втім, мабуть, ти маєш рацію, це справді рукавичка. Думаю, я вмію пізнати рукавичку». Пробурмотіла позі. «Що це він роздивляється?» – запитала Розамунд, відштовхуючи сестру в бік. «На рукавичці щось вишито», – сказала позі. «У нас є рукавички з гербом пенвудів. Може, і на цій рукавичці якийсь герб?» Раптом Арамінта зблідла. «Що з тобою, мамо?» – стривожилася позі. «Тобі не добре? Ти так зблідла?» «Він шукав її!» – прошепотіла Арамінта, не відповідаючи. Кого її не зрозуміла Розамунд, жінку у сріблястій сукні. Але чому саме у нашому будинку? Здивувалася Позі, адже я була на балу в костюмі русалки. Розамунд, Марія Антоанетти, а ти королеви Єлизавети. Туфлі? Охнула Арамінта. Туфлі? Які ще туфлі? Роздратовано кинула Розамунд. Вони подряпані. Хтось одягав мої туфлі. Обличчя Арамінти і без того мертвенно бліде, зблідло ще сильніше. Це вона. Але як це може бути? І все-таки більше нема кому. «Хто?» – запитала Розамунд. «Мамо, ти справді добре себе почуваєш?» – знову запитала позі. «На тобі обличчя немає». Але Арамінта, не відповідаючи, вибігла з кімнати. «Дурні туфлі! Ненавиджу вас!» – бурмотіла Софі собі підніс енергійно орудуючи щіткою, а цю пару вона навіть не носила. Вичистивши чергову пару туфель, вона поставила дії в кінець довгого рівного ряду і вже збиралася взятися за наступні, як двері стінної шафи відчинилися з такою силою, що вдарилися у протилежну стіну. І Софі злякано скрикнула «О, Господи, як же ви мене налякали!» Вигукнула вона, звертаючись до Арамінти – яка увірвалася в тісне приміщення. Я не чула, як ви увійшли і збирай речі, люто прошепіла Арамінта. На ранок, щоб духу твого в моєму домі не було. Щітка випала у Софії з рук. Що? охнула вона. Але чому? А має бути якась причина. Ми знаємо, що я вже рік тому вичерпала всі кошти на тебе. Більше я тримати тебе тут не бажаю. Але куди мені йти? Очі гарамінти перетворилися на вузенькі щолинки. Мені на це глибоко начхати. Але! Тобі вже 20 років. Цілком зріла дівчина. Досить мені вже з тобою нянчитися. Ви ніколи зі мною не нянчилися, – пошепки заперечила Софія. Не смій так зі мною розмовляти. А чому, власне, ні? – уже на повний голос кинула Софія. Що я втрачаю? Ви в будь-якому разі виженете мене з дому. Могла б мене трохи поважати, прошепіла Арамінта, притиснувши ногою спідницю Софії і не даючи їй піднятися, враховуючи, що я увесь останній рік годувала і одягала тебе по душевній доброті. Ви нічого не робите з доброти душевної, Софія потягнула за спідницю, проте Арамінта не відпускала її. Навіщо ви мене тут тримали? Ти дешевша, ніж звичайна покоївка, усміхнулася Арамінта. І потім мені було так приємно віддавати тобі накази. Софій сама це розуміла. Розуміла, що Арамінта перетворила її на свою рабиню. Але Пенвудхаус був їй домом. Місіс Гіббонс ставилася до неї як до рідної. поці завжди була з нею добра. А що вона знає про решту світу? Та практично нічого. Куди їй іти? Що робити? Чим заробляти собі на життя? Але чому саме зараз? – спитала вона. Арамінта знизала плечима, бо від тебе більше немає ніякої користі. Софія глянула на довгий ряд очищеного взуття. Хіба? Арамінта встромила гострий каблук у спідницю Софії з такою силою, що порвалася матерія. Ти вчора була на балу маскараді, адже так. Софія відчула, як кров відлинула від її обличчя. Арамінта все знає. Ні, пробелькотіла вона. «Як би я потрапила туди? Не знаю, як ти це зробила, але факт лишається фактом. Ти там була». Арамінта ногою посунула туфлі до Софі. «Одягни!» Софі з жахом глянула на них. Це були ті самі туфлі, які вона надягала вчора на бал, білі шовкові, прошиті срібною ниткою. «Одягай!» – вирещала Арамінта. Я знаю, що туфлі Розамунди позі тобі великі, і ти могла надіти лише мої. Чому ви вирішили, що я їздила на бал? Голосом сповненим розпачу спитала Софі. Одягни туфлі, Софі. І Софі підкорилася. Звичайно, туфельки підійшли. Ти перейшла всі межі, тихо промовила Арамінта. Дуже давно я вже попереджала тебе, щоб ти не забувала своє місце у цьому світі. Ти незаконно народжена плід злочинного зв'язку. «Я це і так знаю», – випалила Софія. Рамінта насмішкувато підняла брови, явно задоволена тим, що вивела Софі з себе. «Тобі не місце у пристойному суспільстві», – продовжувала вона. «І тим не менше, наважившись вирушити на бал маскарад, ти уявила себе рівнішою всім нам, представникам світського суспільства». «Так, я наважилася це зробити», – вигукнула Софія. Їй було вже начхати на те, звідки Арамінта це дізналася. Наважилася і зробила б це вдруге. «Я такого ж аристократичного походження, як і ви, але порівняно з вами я набагато добріша, людяніша і…» Арамінта замахнулася і Софі впала на підлогу, тримаючись за палаючу щоку. «Не смій порівнювати себе зі мною», – гукнула Арамінта. Софія так і залишилася лежати на підлозі, не роблячи жодної спроби підвестися. Як міг батько залишити її під опікою жінки, яка так її ненавидить? Як він міг так вчинити? Невже він не відчував до неї жодних почуттів? А може він просто не знав, на що здатна його дружина? Щоб вранці тебе тут не було, тихо сказала Арамінта. І більше я ніколи не бажаю тебе бачити. Софі встала і попрямувала до дверей, але Арамінта схопила її за плечи. «Спочатку ти закінчиш роботу, яку я наказала тобі зробити. Але це на всю ніч!» – жахнулася Софі. «Це твоя справа!» – відрізала Арамінта і, зачинивши за собою двері, замкнула Софі на ключ. Софі дивилася на мерехтливе полум'я свічки, яку вона захопила з собою і поставила на підлогу, щоб у довгій темній стінній шафі – Стало хоч трохи світліше. До ранку цього недогарка, бочевидь, бо, не вистачить. Софі сіла на підлогу, схрестивши руки на грудях і поклавши ногу на ногу. Задумалася. Завтра на світанку її життя зміниться назавжди. Можливо, Хаус і не був для неї надто дружелюбний, але принаймні вона почувала себе тут у безпеці. Вона практично не мала грошей. За останні сім років від арамінти вона і копійки не отримала. Добре, що не витратила гроші, які подарував їй батько в ті далекі часи, коли вона була його підопічною, а не рабинею його дружини. Софі мала чимало можливостей їх витратити, але вона зберігала їх на чорний день. Чуття підказувало їй, що він неодмінно настане. Грошей було небагато, лише кілька фунтів, на них вона, звичайно, довго не протримається. Щоб виїхати з Лондона, їй буде потрібний квиток а щоб купити його – гроші, ймовірно, більше половини тієї суми, яку вона накопичила. Можна було, звичайно, ненадовго залишитися в Лондоні, але в лондонських недрах небезпечно, а на більш пристойні апартаменти вона не має грошей. І потім, якщо вже вона збирається розпочати самостійне життя, можна повернутися до села, яке вона так любить. Не кажучи вже про те, що в Лондоні живе Бенедикт Бріджертон – Лондон, звичайно, велике місто, і ймовірність того, що вона з ним зустрінеться, вкрай мала. Але Софі боялася, що не зможе втриматися і приходитиме до його будинку, сподіваючись хоч мельком його побачити. І якщо він її помітить, Софі не знала, що станеться у цьому випадку. Він може розсердитись на неї за те, що вона його обманула, може захотіти зробити її своєю коханкою, може взагалі не впізнати її. Єдине, що вона абсолютно твердо знала, він не впаде до її ніг, не освічиться в коханні і не попросить вийти за нього заміж. Сини віконтів не одружуються з народженими дівчатами, навіть у романах. Ні, їй доведеться виїхати з Лондона, подалі від спокуси зустрітися з Бенедиктом. А для цього їй потрібно більше грошей, ніж вона має, щоб протриматися до того, як вона знайде роботу. Погляд Софі впав на щось блискуче – застіпки туфель, що стояли в кутку, прикрашені дорогоцінним камінням. Вона власнору чистила ці туфлі годину тому і знала, що застіпки можна легко зняти та сховати у кишені. Але чи наважиться вона це зробити? Софі подумала про всі ті гроші, які Арамінта отримала на її утримання, гроші, якими вона не побажала ділитися. Подумала про всі роки, протягом яких прислужувала їй абсолютно безкоштовно. Потім подумала про сумління і поспішно відігнала від себе думки про них. Не до них зараз. І відстебнула застіпки. Через кілька годин, коли прийшла позі, вчинивши супереч материнській волі, і випустила її, Софія запакувала всі речі і вийшла з дому. І навіть не обернулася.